Əl-Əsr Suresi 3 Ayədir Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə And olsun axşam çağına ki, insan ziyan içindədir, yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı tövsiyə edən və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa.